Хто тобі дозволив? Вийди з класу. Добра, предобра до інших Марія Мирославівна, навіть не глянувши на її поранений палець, обернулася до дошки і продовжила урок. Вікторія притиснула пучку і, зібгавши у кулачок своє маленьке серденько, вийшла з класу, залишаючи за собою крапельки крові. Бо палець вона порізала хоча й навмисне, але добряче. Гей, ти, ябеда в бандиках. Візьми мою хустинку, кров тече, смикнув її за спідничку Тарас. Вікторія люто зиркла на нього і не взяла брудної шматини, яку Тарас називав хустинкою. Знайшла у кишенці фартушка манжет, який відірвала від форми зранку, перетягнула палець і почвалала вулицею додому, не даючи зрадливим сльозам викотитися з очей. Ну й не любіть мене, не треба. Я вас теж нікого не люблю. І плакати не буду вам на злу. Ви ще побачите. Ви ще всі пошкодуєте. Дівчинку, ходи до мене, почула враз теплий добрий голос. Що у тебе з рукою? Ану покажи. Перед Вікторією стояв сільський фельдшер Макар Петрович. Сивий. З короткою кучерявою борідкою. Він був схожий на Діда Мороза. «О, та це ж райчина Віта!» Нарешті роздивився личко дівчинки під чорними кучерями, які Вітер куйовдив, як хотів. Місцевий доктор, а й болить. «Віто, дівчинко, що ти зробила з пальчиком? Покажи мені!» Згадала, як учора він обережно змащував йодом Тарасове коліно. Він теж із ними усіма. Звинуватила Макара Петровича у змові віта і чкурнула навтяки. Та далеко не втекла. Холодний вітер жбурнув її в обличчя пасмо власного волосся. На мить осліпнувши, дівчинка перечепилася і впала. Фельдшер кинувся до неї, смішно дрібочучи куценькими ніжками і розставивши руки аби було зручніше ловити втікачку. «Віточко, дівчинко, ти дуже забилася?» «Не плач, не плач», пригорнув її голівку із зличком під чорною завісою кучерів Макар Петрович. «А я не плачу», пролунав з-під завіси голос, що зрадливо тремтів. Проте очі дівчинки були сухими, вона відвела злоба волосся, підвелася, потерла забите коліно, осмикнула спідничку і гордо покрукувала собі геть. «Е, ні, стривай, дівчинко, я тебе отак не відпущу», – хопив їй за руку Макар Петрович. «Я у селі хто? Медицина. Отже, мушу надати тобі медичну допомогу» і нікуди ти з порізаним пальцем і побитим коліном не підеш. Затямила. Посварився він своїм товстим, немов обрубаним на кінці пальцем. так узяв Віту за руку, міцно, щоб не вирвалась, і повів за собою, розмірковуючи дорогою собі підніс. «Ти бач, таке мале, а таке горде. В кого б воно таке?» Вікторія за природою і вихованням була слухняною дівчинкою. Нинішній напад шалу їй вже минув, і вона покірно пішла за цим добрим чоловіком. На фельдшерсько-акушерському пункті в цю пору не було нікого. Макар Петрович зняв плаща, одягнув білий халат, помив руки. Посадив Віту на кушетку. Вкрито білою блискучою цератою, гладенькою і холодною на дотик. Сам сів навпроти на стілець, вифарбуваний у білий колір, як і усе в цій зимовій, наче.